jantxes estatuan eta bayonan ere, kulturgileak gileak okupatzen asedira. Joan den udatik haien kesua adirazten dutela, beste sektori profesionalizatu gehienak ez bezala, ez baitute lana behiz hasten ahal. Ekoizten duten kultura ez dela behar ezkotzat kontsideratzen salatzen dute. Kultur gileak izendatuak dira, baina nazkenean, mobilizatzen direnak artista profesionalak dira, edo haien bizia arte ekoizpenetik irabazten dutenak dira. Pentsatzen dut garrantzitsua dela kultura eta artearen bere isketa egitea. Baita ere kontutan artzea, artista daitzen ditugunak, artearen mehkatuan, haien ekoizpenak edo sohkuntzak saldu behar dituzten langileak direla. Jendarte untan, Ni ez ni artista deitzen, altan oiztenka gertatzen zaut poema edukantu baten idaztea. Dena gira sortzaile bainan sortzailearen izena, arte espresio batean profesionalizatu aden bati emanen dakoku bakajik. Hozek, hainitze jana edu gure gizarte aznikuste. Bestalde, pentsatzen dut arte ekoizpeneko prekaritate sakon bat badela eta hori dela mobilizazioen hainahian. Artisten sektorea ahunt bereziada, kontratu labujak dira gehienetan, lantxaria palak eta iregulakak, beltzean hain dira. Bai, langile horien bizi balintzak txartuko direla ere, krisi sanitario horrek askartu duen krisi ekonomikoan. Egeski pentsatzen alginuke, nuke, arti ekoizpenetik bizitzea aintzinapen bat dela, eta ekoizpen artistikoa duintzen duela. Alta, argi utzi behar da, lan artistikoa, lan txariaren, legearen menpekotasunerat usteak ekajidituen eta oraindik ekagiritzakeen kalteak. Antzokiak okupatzeko momentuan, galdera horiek pausatuko nituzke. Zehen aldakikatzeko boho katzeniz. Antzokiak behizidekitzeko eta lehen bezala behiz segitzeko edo gauzak egotik aldatzeko. Ni artista bezala, ene interes pertsonalak defendatzeko arioteniz, edo gizarte ube baten eraikitzeko, ekakpena egiteko. Oroak, kulturgileek abiaturiko bohokaren zentzuari buruz gogoetan ezake, ikuspegi horokok baten baitan. Bere alako baldintzen inguruko bohoka, bere baitan agohtzen baita, eta askapenaren bidean ez duela zentzurik, Ez balimada kapitalismoa xuntxitzeko borondateari lotua.